Півгодини він розмовляв з офіцером, який займав високе місце у флоті Дусару. «Куди подівся Васкор?» – запитав він. «Його немає в палаці. На південь, до великого водного шляху, що огинає Торклас», – відповів інший. «Його син Галвас. Є двар дороги там. І туди Васкор поїхав набирати рекрутів серед працівників на фермах». «Добре», – сказав Асток. І ще через півгодини він піднімався над Дусаром на своєму найшвидшому літаку». Розділ 13. Турджун. Пантан. Обличчя Карторіса з Гелією не виказало жодних емоцій, що розривали його зсередини, коли він почув з вуст Галаваса, що Гелій воює з Дусаром, і що доля кинула його на службу ворогу. Те, що він міг використати цю можливість на благо Гелію, ледь переважувало розчарування, яке він відчував через те, що не воює відкрито на чолі власних вірних військ. Втекти від дусарійців могло виявитися легкою справою, а могло й ні. Якщо вони запідоврять його вірність, а вірність завербованого пантанця завжди викликала підозри, він може не знайти можливості уникнути їхньої пильністю до закінчення війни, яка може статися протягом кількох днів або, знову ж таки, лише після довгих і виснажливих років кровопролиття. Він згадав, що історія зафіксувала війни, в яких фактичні військові операції велися безперервно протягом п'яти-шести сотень років. І навіть зараз на Барсумі є нації, з якими Гелі не уклав миру за всю історію людства. Перспектива була не надто оптимістичною. Він не міг здогадатися, що за кілька годин буде благословляти долю, яка кинула його на службу Дусару. «А!» – вигукнув Галвас. «Ось і мій батько. Каор, Васкор. Ось кого ви будете раді зустріти. Доблесний Пантан». Він завагався. «Турджун» – вставив Карторіс, схопившись за перше ім'я, яке спало йому на думку. Коли він говорив, його погляд швидко перетнувся з поглядом високого воїна, який входив до кімнати, де він раніше бачив цю гігантську постать. Це мовчазне обличчя і моторошний шрам від меча від скроні до рота. "Васкор", повторив Карторі з подумки. "Васкор, де він бачив цю людину раніше?" І тоді благородний заговорив. "Іначе спалах, все повернулося до Карторіса, метушливий слуга на посадковому майданчику в Птарті, коли він пояснював тонкощі свого нового компаса Тувану Діну, самотній раб, який охороняв його власний ангар тієї ночі, коли він вирушив у свою злощасну подорож до Птарта, подорож, яка так загадково привела його до далекого Аантора. "Васкор", повторив він вголос, "благословенні будуть ваші предки за цю зустріч". І Дусаріанин не здогадався про глибину значення, що крилося під цією банальною фразою, якою барсуміанець визнає представлення. «І благословенні будуть ваші, Турджуне», – відповів Васкор. Тепер настала черга представлення Кара Комака Васукору, і коли Карторіс проводив цю невеличку церемонію, йому прийшло в голову єдине пояснення, щоб пояснити білу шкіру та каштанове волосся лучника, бо він боявся, що правді можуть не повірити, і таким чином підозра впаде на них обох з самого початку. Кар Комак пояснив він: "Як ви бачите, терн він подорожував далеко від своїх закутих кригою південних храмів у пошуках пригод. Я зустрів його в ямах Аантора, але хоч я знаю його так недовго, я можу поручитися за його хоробрість і вірність. З часу руйнування тканини їхньої фальшивої релігії Джоном Картером більшість тернів з радістю прийняли новий порядок речей. Тож тепер не було дивним бачити їх серед натовпів червоних людей у будь-якому з великих міст зовнішнього світу, тому Васкор не відчув і не висловив жодного великого здивування. Протягом усього інтерв'ю Карторіс спостерігав, мов кіт, за будь-якими ознаками того, що Васкор впізнає у побитому пантанському воїні колишнього розкішного принца Гелію. Але безсонні ночі, довгі дні маршів і боїв, рани і засохла кров, очевидно, стерли останні залишки його подібності до свого колишнього я. Крім того, Васкор бачив його лише двічі за все життя. Не дивно, що він не впізнав його». Увечері Васкор оголосив, що завтра вони вирушатимуть на північ у напрямку Дусару, набираючи новобранців на різних станціях по дорозі. У великому полі за будинком стояв флайер – крейсер-транспорт середнього розміру, який міг вмістити багато людей, але водночас був швидким і добре озброєним. Тут спав Карторіс і Карковак теж, разом з іншими новобранцями під охороною регуляльних дусарійських воїнів, які обслуговували корабель. Близько опівночі Васкор повернувся на судно з дому свого сина і одразу ж пішов до своєї каюти. Карторіс з одним з дусарійців був на варті. Гелійцю було важко стримати холодну посмішку, коли вельможа пройшов за фут від нього, за фут від довгого тонкого гелійського клинка, що висів у нього на поясі. Як легко це було б! Як легко було б помститися за підлий трюк, який з ним зіграли, помститися за Гелій, Птарт і Тувію! Але його рука не потягнулася до років як інжала, бо спочатку Васкор повинен послужити кращій меті. Він може знати, де зараз переховується ту вія з птарту. Якщо саме дусарійці викрали її під час битви під Антором, а потім був ще й підбурювач всієї цієї мерзенної змови. Він повинен понести покарання, і хто краще за вас кора зможе привезти принца Гелію до Астока з Дусару. З темряви ночі до вух Карторіса долинуло гудіння віддаленого мотора. Він оглянув небо. Так, там, далеко на півночі, ледь окреслений на тлі темної порожнечі космосу, що безмежно простягалася за ним, виднівся слабкий натяк на флайер, що пролітав без вогнів крізь барсумську ніч. Карторіс, не знаючи, чи може цей корабель бути другом чи ворогом Дусара, не подав жодного знаку, що бачив його, а відвернув погляд в інший бік, залишивши це питання Дусаріанцю, який стояв з ним на варті. Незабаром цей хлопець виявив корабель, що наближався, і подав тихий сигнал тривоги, який витягнув решту варти та офіцера з їхніх спальних шовків і хутра на палубу неподалік. Крейсер «Транспорт» лежав без вогнів, і оскільки він стояв на землі, він, мабуть, був абсолютно невидимим для флайера, що наближався, який всі невдовзі розпізнали як невеликий корабель. Незабаром стало очевидно, що незнайомець має намір здійснити посадку, оскільки він тепер повільно кружляв над ними, опускаючись все нижче і нижче з кожним граціозним вигином. «Це Турія», – прошепотів один із дусаріанських воїнів. «Я б впізнав її в чорноті ям серед десяти тисяч інших кораблів». «Ти правий», – вигукнув васкор, який вийшов на палубу. І потім він гукнув. «Каор! Туріє!» «Каор!» пролунало незабаром зверху після короткої мовчанки. «Потім!» «Який корабель?» «Крейсер-транспорт «Калксус» «Васкор» з «Дусара». «Добре!» пролунало зверху. «Чи є безпечна посадка поруч?» «Так, близько до правого борту. Зачекайте, ми покажемо наші вогні». І мить пізніше менший корабель приземлився поруч із Калксусом, і вогні останнього були негайно знову погашені. Кілька постатей можна було побачити, як вони перелазять через борт Турія і просуваються до Калксус. Завжди підозрілі, дусаріанці стояли на поготові прийняти відвідувачів як друзів або ворогів, як покаже ближчий огляд. Карторіс стояв досить близько до поручнів, готовий стати на бік новоприбулих, якщо трапиться так, що вони виявляться геліумцями, які розігрують сміливий стратегічний хід на цьому самотньому дусаріанському кораблі. Він сам очолював подібні загони і знав, що така непередбачена ситуація цілком можлива. Але обличчя першого чоловіка, який перетнув поручні, розвіяло його ілюзії з шоком, який зовсім не був неприємним. Це було обличчя Астока, принца Дусару. Ледь помічаючи інших на палубі Калксус, Асток рушив вперед, щоб прийняти привітання Васа Кора, потім викликав шляхетного в каюту. Воїни та офіцери повернулися до своїх спальних шовків і хутра, і знову палуба була безлюдною, за винятком дусарійського воїна та турджуна, пантанського звіра, який стояв на варті. Останній тихо ходив туди-сюди. Перший сперся на поручні, чекаючи годину, яка принесе йому полегшення. Він не бачив, як його товариш підійшов до вогнів каюти Вазакора. Він не бачив, як той нахилився, притиснувши вухо до крихітної вентиляційної щелини. «Нехай білі мавпи заберуть нас усіх!» – з жалем вигукнув Асток. «Якщо ми не в такій жахливій халепі, як ти будь-коли бачив!» Нутус взажає, що ми сховали її далеко від Дусару. Він наказав мені привезти її сюди. Він замовк. Жоден чоловік не повинен був почути з його вуст те, що він намагався сказати. Це має бути назавжди секретом Нутуса та Астока, бо на цьому тримається безпека трону. З цим знанням будь-який чоловік міг би відібрати у джедака Дусару все, що забажає. Але Асток боявся, і він хотів від цього старшого чоловіка пропозиції альтернативи. Він продовжив. «Я маю її вбити», – прошепотів він, боязько озираючись. Нутус просто хоче побачити тіло, щоб знати, що його накази виконано. Зараз я маю йти до місця, де ми її переховуємо, щоб таємно доставити її до Дусару. Ніхто не повинен знати, що вона колись була під наглядом Дусарійця. Мені не потрібно казати тобі, що станеться з Дусаром, якщо Птарг, Гелій і Каол коли-небудь дізнаються правду. Щелепи слухача біля вентиляційного отвору клацнули з лютим клацанням. До цього він лише здогадувався про особу, про яку йшла мова в цій розмові. Тепер він знав, і вони збираються її вбити. Його м'язисті пальці стиснулися, аж нігті врізалися в долоні. «І ти хочеш, щоб я пішов з тобою, поки ти доставиш її до досару», – казав Васкор. «Де вона?» Асток нахилився близько і прошепотів іншому на вухо. Ледь помітна усмішка промайнула на жорстких рисах ваза кора. Він усвідомив владу, яка була в його руках. Він повинен бути хоча б джедом. «І чим я можу допомогти вам, мій принце?» – спитав старший чоловік ввічливо. «Я не можу її вбити», – сказав Асток. «Ісус, я не можу цього зробити. Коли вона звертає на мене ці очі, моє серце стає водою. Очі ваза кора звузилися. І ти хочеш?» Він замовк, допит не закінчений, але завершений. Асток кивнув. «Ти не любиш її», – сказав він. «Але я люблю своє життя, хоч я лише незначний дворянин», – закінчив він багатозначно. «Ти будеш вищим дворянином, дворянином першого рангу», – вигукнув Асток. «Я хотів бути джедом», – прямо сказав Васкор. Асток завагався. Джед має померти, перш ніж з'явиться інший Джед, благав він. Джеди помирали й раніше, огризнувся Васкор. Тобі, безсумнівно, не було б важко знайти Джеда, якого ти не любиш. Астоку є багато тих, хто не любить тебе. Васкор уже починав зловживати своєю владою над молодим принцем. Асток швидко помітив і оцінив ледь помітну зміну у своєму лейтенанті. Хитра схема зародилася в його слабкому й злому мозку. «Як скажеш, васе, коре», – вигукнув він, – «ти станеш джедом, коли все буде зроблено, а потім про себе, і мені не буде важко знайти джеда, якого я не люблю». «Коли ми повернемося до Дусару», – запитав шляхетний. «Негайно», – відповів Асток, – «вирушаймо вже зараз, тут тебе нічого не тримає». Я планував відплисти завтра, підбираючи тих новобранців, яких різні дварі доріг могли зібрати для мене, коли ми повернемося до Дусару. Нехай новобранці зачекають, сказав Асток. Або ще краще приїжджай до Дусару на Турії, а Калксус нехай слідує за вами і підбирає новобранців. Так, погодився Васкор, це кращий план. Ходімо, я готовий, і він підвівся, щоб супроводжувати Астока до його літака. Слухач біля вентилятора повільно підвівся на ноги, як старий чоловік. Його обличчя було змарнілим, зблідлим і дуже білим під світлою міддю його шкіри. Вона помре, а він без сили відвернути трагедію. Він навіть не знав, де її ув'язнено. Двоє чоловіків піднімалися каюти на палубу. Турджун Пантан підкрався до сходів. Його звивисті пальці міцно стиснули років як інжала. Чи зможе він розправитися з ними обома, перш ніж його переможуть? Він усміхнувся. Він міг би вбити цілий утан її ворогів у своєму нинішньому стані душі. Вони були вже майже поруч з ним, говорив Асток. «Візьми з собою пару своїх людей, Васекоре», – сказав він. «У нас не вистачає рук на турії, Так швидко ми відплили». Пальці Пантана зісковзнули з років як інжала. Його швидкий розум збагнув тут шанс допомогти тувії з Птарту. Його могли обрати супроводжувати вбивць, і щойно він дізнається, де перебуває полонена, він зможе розправитися за стоком і вазом-кором так само, як і зараз. Вбити їх, перш ніж він дізнається, де схована Тувія, це просто залишити її на смерть від рук інших. Тому що рано чи пізно Нутус дізнається про її місцезнаходження, а Нутус, джедак Дусару, не може дозволити їй жити. Турджун став на шляху Васа Кора, щоб його не прогледіли. Вельможа розбудив людей, які спали на палубі, але завжди перед ним дивний пантан, якого він найняв того ж дня, знаходив спосіб триматися на поготові. Васкор повернувся до свого лейтенанта, віддавши наказ про доставку Калксюса до Дусара і збір новобранців. Потім він знаком покликав двох воїнів, які стояли поруч із подваром. «Ви двоє супроводжуйте нас до Турії», – сказав він, – «і станьте в розпорядження її двара». На палубі Калксюса було темно, тому Васкор не міг добре розглядяти обличчя двох обраних ним. Але це не мало значення, бо вони були звичайними воїнами, які мали допомагати з рутинними обов'язками на летючому апараті і битися, якщо буде потрібно. Одним із цих двох був Каркомак, лучник, іншим був Некарторіс. Геліумієць шаленив від розчарування. Він вихопив кинжал зі своєї збруї. Але Асток вже покинув палубу Калксюса, і він знав, що перш ніж він зможе наздогнати його, якщо він вб'є Васакора, його вб'ють дусарійські воїни, яких зараз було багато на палубі. З будь-ким із них двох живим Тувія в такій самій великій небезпеці, як і тоді, коли б обидва жили, потрібні обидва. Коли Васкор спустився на землю, Карторіс сміливо пішов за ним, і ніхто не намагався його зупинити, думаючи, без сумніву, що він один із групи. За ним йшли Каркомак і Дусарійський воїн, якого було призначено для служби на Турії. Карторіс ішов близько до лівого боку останнього. Ось вони підійшли до густої тіні під бортом Турії. Там було дуже темно, тож їм довелося намацувати драбину. Каркомак випередив Дусарійця. Останній потягнувся вгору до гойдаючихся щаблів, і в цей момент сталеві пальці стиснули його дихальне горло, а сталеве лезо пронизало самий центр його серця. Турджун Пантан останнім переліз через поручні Турії, підтягнувши за собою мотузкову драбину. Мить і літун стрімко набирав висоту, прямуючи на північ. Біля поручнів Каркомак обернувся, щоб заговорити з воїном, якого було призначено його супроводжувати. Його очі широко розкрилися, коли вони зупинилися на обличчі юнака, якого він зустрів біля гранітних скель, що охороняють таємничий лотар. Як він опинився замість Дусарійця? Швидкий знак, і Каркомак знову обернувся, щоб знайти два Турії, щоб доповісти про прибуття на службу. За ним ішов Пантан. Карторіс благословив випадок, який змусив Васа Кора обрати саме лучника з усіх інших, адже, якби це був інший дусарієць, довелося б відповідати на запитання про місце знаходження воїна, який так тихо лежить у полі за резиденцією хала Васа – двара південної дороги. А Карторіс не мав іншої відповіді на це питання, окрім вістря свого меча, якого самого по собі було б навряд чи достатньо, щоб переконати весь екіпаж Турії. Подорож до Дусару здавалася нескінченною нетерплячому Карторісу, хоча насправді вона була швидко завершена. Незадовго до того, як вони досягли місця призначення, вони зустріли інший дусарійський військовий літун і поговорили з ним. Від нього вони дізналися, що незабаром відбудеться велика битва на південний схід від Дусару. Об'єднані флоти Дусару, Птарту і Каолу були перехоплені на шляху до Геліуму, могутнім геліуміцьким флотом, найгрізнішим на Барсумі, не лише за кількістю та озброєнням, але й за підготовкою та мужністю офіцерів і воїнів, а також за зітидаричними розмірами багатьох своїх монструозних лінкорів. Вже багато днів не було обіцянки такої битви. Чотири джедаки безпосередньо командували власними флотами – Кулан Тіт Каолу, Туван Дін з Птарту і Нутус з Дусару з одного боку, а з іншого – Тардос Морс, джедак Геліуму. З останнім був Джон, воєначальник Марса. З далекої півночі ще одна сила рухалася на південь, через бар'єрні скелі. Новий флот Талу – джедака Окару, що прибув у відповідь на заклик воєначальника. На палубах похмурих військових кораблів чорнобороді жовті люди з нетерпінням дивилися на південь. Чудові вони були у своїх розкішних плащах з Орлука та Апта, лютими грізними бійцями степличних міст замороженої півночі. А з далекого півдня, з моря Омеан і золотих скель, з храмів Тернів і саду Ісус, інші тисячі пливли на північ на заклик великої людини, яку всі навчилися поважати і, поважаючи, любити. Походжуючи флагманом цього могутнього флоту, другого за величиною після флоту Геліуму, був ебеновий Ксодар, Джедак першонароджених. Його серце сильно билося в очікуванні моменту, коли він кине свої дикі екіпажі та вагу своїх могутніх кораблів на ворогів воєначальника. Але чи встигнуть ці союзники дістатися до Театру воєнних дій вчасно, щоб допомогти Геліуму? Чи потрібні вони будуть Геліуму? Карторіс разом з іншими членами екіпажу Турії чув плітки та чутки. Ніхто не знав про два флоти, один з півдня, а інший з півночі, які йшли на підтримку кораблям Геліуму, і всі в Дусарі були переконані, що ніщо тепер не може врятувати давню могутність Геліуму від того, щоб її назавжди стерли з верхнього повітря Барсума. Карторіс, вірний син Геліуму, теж відчував, що навіть його улюблений флот може не впоратися з об'єднаними силами трьох великих держав. Тепер Турія торкнулася посадкового майданчика над палацом Астока. Поспіхом принц Іваскор висадилися та увійшли в ліфт, який мав доставити їх на нижній рівні палацу. Поруч з ним знаходився інший ліфт, яким користувалися звичайні воїни. Карторіс торкнувся кара Комака за руку. «Ходімо», – прошепотів він. «Ти мій єдиний друг серед нації ворогів. Ти будеш зі мною». «До смерті», – відповів кар Комак. Двоє наблизилися до спуску. Його обслуговував раб. «Де ваші перепустки?» – запитав він. Карторіс нишпорів у кишеньковій сумці, ніби шукаючи їх, в той же час заходячи в клітку. Каркомак пішов за ним, закриваючи двері. Раб не почав спускати клітку. «Кожна секунда на рахунку. Вони повинні досягти нижнього рівня якомога швидше після Астока та Васакора, якщо хочуть знати, куди ті двоє пішли». Карторіс раптово накинувся на раба, відкинувши його на протилежний бік клітки. «Зв'яжи і закрий йому рота, каркомак!» – вигукнув він. Потім він схопив важіль управління, і коли клітка зірвалася вниз з моторошною швидкістю, лучник боровся з рабом. Карторіс не міг покинути управління, щоб допомогти своєму супутнику, бо якщо вони торкнуться найнижчого рівня з тією швидкістю, з якою вони рухалися, всі будуть розбиті на смерть. Внизу він тепер бачив верх клітки Астока в паралельній шахті і зменшив швидкість своєї до швидкості іншої. Раб почав кричати. «Заткніть його!» – вигукнув Карторіс. Замить безвільне тіло впало на підлогу клітки. «Його замовкли!» – сказав Каркомак. Карторіс різко зупинив клітку на одному з вищих рівнів палацу. Відчинивши двері, він схопив нерухоме тіло раба і виштовхнув його на підлогу. Потім грюкнув воротами і відновив спуск. Знову він помітив верх клітки, в якій були Асток і васакор. За Замить вона зупинилася, і коли він зупинив свою кабіну, він побачив, як двоє чоловіків зникли через один з виходів коридору далі. Розділ 14. Жертва Кулана Тіта Ранок другого дня її ув'язнення у східній вежі палацу Астока, принца Дусара, застав ту вію сптарту, яка з тупою апатією чекала приходу вбивці. Вона вичерпала всі можливості втечі, знову і знову оглядаючи двері та вікна, підлогу та стіні. Суцільні плити Ерзиту вона не могла навіть подряпати. Міцне барсумське скло вікон розбилося б лише від важкої кувалди в руках сильної людини. Двері та замок були неприступні. Не було порятунку. І вони позбавили її зброї, щоб вона навіть не могла передбачити годину своєї загибелі, таким чином позбавивши їх задоволення спостерігати за її останніми миттєвостями. Коли вони прийдуть? Чи Асток сам зробить цю справу? Вона сумнівалася, що у нього вистачить на це мужності. В глибині душі він був боягузом. Вона знала це з тих пір, як вперше почула, як він хвалився, будучи гостем при дворі її батька, намагаючись вразити її своєю доблестю. Вона не могла не порівнювати його з іншим. І з ким би наречена порівнювала невдалого заличальника? З її нареченим? І чи Тувія з Птарта, зараз міряє Астока з Дусара за стандартами Кулана Тіта, Джедака Каола? Вона збиралася померти. Її думки були її власними, щоб робити з ними, як їй заманеться. Але найдалі від них був кулан Тіт. Натомість постать високого та вродливого геліумця заполонила її розум, витіснивши звідти всі інші образи. Вона мріяла про його благородне обличчя, тиху гідність його постави. Усмішку, яка запалювала його очі, коли він розмовляв зі своїми друзями. І усмішка, яка торкалася його губ, коли він бився зі своїми ворогами. Бойову усмішку його вірджинського батька. І Тувія Сптарта, справжня дочка Барсума, відчула, як її дихання пришвидшується, а серце підскакує при згадці про цю іншу усмішку. Усмішку, якої вона більше ніколи не побачить. З ледь чутним напівсхлипом дівчина опустилася на купу шовків і хутра, які безладно валялися під східними вікнами, ховаючи обличчя в руках. У коридорі біля її тюремної кімнати двоє чоловіків зупинилися в гарячій суперечці. «Я ще раз тобі кажу, Астоку», – говорив один, – «що я не зроблю цього, якщо тебе не буде в кімнаті». У Тоні Мовця було мало поваги належної королівській особі. Інший, помітивши це, почервонів. Не зловживай моєю дружбою до тебе, Васекоре, огризнувся він. Моєму терпінню є межа. Тут найдеться про королівську прерогативу, відповів Васкор. Ти просиш мене стати вбивцею замість тебе, в супереч суворій забороні твого джедака. Ти не в тому становищі, а стоку, щоб диктувати мені. Радше ти повинен бути радий погодитися на моє обґрунтоване прохання бути присутнім, таким чином розділивши провину зі мною. Чому я повинен нести все це на собі? Молодший чоловік насупився, але рушив до замкнених дверей, і коли вони відчинилися на завісах, він увійшов до кімнати за васом-кором. Дівчина почула, як вони заходять, підвелася і стала до них обличчям. Під м'якою мідню її шкіри вона злегка зблідла, але її очі були мужніми і рівними, а гордовитий нахил її твердого маленького підборіддя красномовно свідчив про огиду і презирство. «Ти все ще віддаєш перевагу смерті?» – запитав Асток. «Тобі так!» – холодно відповіла дівчина. Принц Дусару повернувся до Васакора і кивнув. Вельможа витяг свій короткий меч і перетнув кімнату до Тувії. «Стань на коліна!» – скомандував він. «Я волію померти стоячи!» – відповіла вона. «Як хочеш!» – сказав Васкор, відчуваючи кінчик свого леза великим пальцем лівої руки. «Вім'я Нутуса, джеддака Дусару!» – вигукнув він і швидко побіг до неї. «Вім'я Карторіса, принца Гелію!» – тихо пролунало з дверей. Васкор обернувся і побачив, як пантан, якого він завербував у будинку свого сина, перестрибує через підлогу до нього. Хлопець проштовхнувся поз Астока з «За ним! Ти! Калоте!» Васкор звернувся, щоб зустріти чоловіка. «Що означає це зрада?» – вигукнув він. Асток з оголеним мечем кинувся на допомогу Васукору. Меч пантанця зіткнувся з мечем вельможи, і в першій сутичці Васкор зрозумів, що має справу з майстерним фехтувальником. Перш ніж він наполовину усвідомив намірне знайомця, він виявив, що той стоїть між ним і тувією вією сптарту, відбиваючись від двох мечів дусаріанців. Але він бився не як людина в безвиході. Він завжди був агресором. І хоча він завжди тримав свій блискавичний клинок між дівчиною та її ворогами, все ж йому вдавалося змушувати їх метатися по кімнаті, закликаючи дівчину йти за ним по п'ятах. Ані Васкор, ані Асток до останнього не здогадувалися про те, що задомав пантан. Але нарешті, коли хлопець стояв спиною до дверей, обидва зрозуміли – їх замкнули у їхній власній в'язниці. І тепер загарбник міг убити їх за власним бажанням, бо Тувія з зачиняла двері на засув за вказівкою чоловіка, спочатку взявши ключ з протилежного боку, де Асток залишив його, коли вони ввійшли. Асток, як завжди виявивши, що ворог не падає одразу перед їхніми мечами, залишив основний тягар бою на Васакора. І тепер, коли його очі уважно оцінювали пантанця, вони поступово розширювалися все більше і більше, бо він повільно почав пізнавати риси принца Геліуму. Геліомід тиснув на Васакора. Вельможа стікав кров'ю від десятка ран. Асток побачив, що той не зможе довго протистояти хитрому ремеслу цієї страшної руки з мечем. «Мужайся, васе, коре!» – прошепотів він на вуха іншому. «У мене є план. Потримай його ще мить, і все буде добре». Але закінчення фрази з «Астоком принцом Дусару» він не вимовив голос. Васкор, не підозрюючи зради, кивнув головою і на мить зумів стримати Карторіса. Тоді Гелієць і дівчина побачили, як Дусарійський принц швидко побіг до протилежного боку кімнати, торкнувся чогось у стіні, що змусило велику панель відчинитися всередину, і зник у чорному склепі за нею. Це було зроблено так швидко, що вони ніяк не могли його перехопити». Карторіс, побоюючись, що вас скоро може так само вислизнути від нього, або Асток негайно повернеться з підкріпленням, люто накинувся на свого супротивника, і мить потому безголове тіло дусарійського дворянина покотилося по ерзитовому полу. «Ходімо», – вигукнув Карторіс, – «не можна гаяти часу, Асток за мить повернеться з достатньою кількістю воїнів, щоб здолати мене». Але Асток не мав такого плану, бо такий крок означав би розголошення серед палацових пліток про те, що тартійська принцеса ув'язнена в східній вежі, швидко новина дійшла б до його батька, і жодна фальсифікація не змогла б пояснити факти, які розслідування Джедака виявило б. Замість цього Асток шалено мчав довгим коридором, щоб дістатися до дверей вежової кімнати, перш ніж Карторіс і Тувія покинуть апартаменти. Він бачив, як дівчина виняла ключ і поклала його в свою кишеню, і знав, що вістря кинжала, вставлене в замкову щелину з протилежного боку, ув'язнить їх у таємній кімнаті, доки вісім мертвих світів обертатимуться навколо холодного мертвого сонця. Так швидко, як тільки міг бігти, Асток увійшов до головного коридору, що вів до вежової кімнати. Чи встигне він дістатися до дверей вчасно? Що, як гелієць вже вийшов, і він наткнеться на нього в проході? Асток відчув, як по спині пробіг холодний озноб. У нього не було охоти стритися з тим моторошним лезом. Він був майже біля дверей. За наступним поворотом коридору вони стояли». Ні, вони не покинули апартаменти. Очевидно, вас скор все ще стримує гелійця. Асток ледь стримав усмішку. Настільки хитро-мудро він перехитрив шляхетного і водночас. А потім він обігнув поворот і зіткнувся віч-навіч з рудоволосим білим велетнем». Той не став чекати, щоб запитати про причину його приходу. Замість цього він накинувся на нього з довгим мечем, так що Астоку довелося відбити з десяток лютих ударів, перш ніж він зміг вирватися і втекти назад по коридору. Замить Карторіс і Тувія увійшли в коридор з таємної кімнати. «Ну, Каркомак», – запитав Гелієць, – «добре, що ти залишив мене тут, червоний чоловіче», – сказав лучник. «Я щойно перехопив одного, який, здавалося, надто прагнув дістатися до цих дверей. Це був той, кого називають Асток, принц Дусару», – Карторіс усміхнувся. «Де він зараз?» – запитав він. «Він уникнув Моголеза і побіг цим коридором», – відповів Каркомак. «Ми не повинні гаяти часу», – вигукнув Карторіс. «Він ще нацькує на нас охорону». Разом троє поспішили з вивистими коридорами, якими Карторіс і Каркомак вистежили дусарійців за слідами сандалій останніх у пункому пилу, що вкривав підлогу цих рідко використовуваних проходів, вони дійшли до кімнати біля входів до ліфтів, перш ніж зустріли опір». Тут вони знайшли в охоронців і офіцера, який, побачивши, що вони незнайомці, запитав про їхню присутність у палаці Астока. Вкотре Карторіс і Каркомак вдалися до своїх клинків, і перш ніж вони пробилися до одного з ліфтів, шум битви, мабуть, збудив увесь палац, бо вони чули, як люди кричать. І коли вони проїжджали повз численні рівні під час свого швидкого просування до посадкового майданчика, вони бачили озброєних людей, які бігали туди сюди в пошуках причини завої. Порушення. Біля сцени лежала Турія з трьома воїнами на варті. Знову Гелієць і Лотарянин билися пліч-опліч, але битва швидко закінчилася, бо сам принц Гелію міг був поратися з будь-якою трійкою, яку міг виставити дозар. Ледь Турія піднялася з шляхів, як на посадковому майданчику з'явилося сотня чи більше бійців. На чолі їх стояв Асток з Дузару, і коли він побачив, як двоє, яких він вважав у своїй владі, вислизають з його рук, він танцював від люті та розчарування, розмахуючи кулаками та виливаючи на них лайку та мерзенні образи. З нахиленим вгору під запоморочливим кутом носом Турія метеором злетіла в небо. З дюжими точок за нею помчали швидкісні патрульні човни, адже сцена на посадковому майданчику над палацом принца Дузару не залишилася непоміченою. Дюжину разів постріли зачепили бік Турії, і оскільки Карторіс не міг покинути важелі управління, Тувія з Птарту повернула дула швидкострільних гармат корабля на ворога, тримаючись за круту і слизьку поверхню палуби це була благородна гонка і благородна битва. Один проти двадцять зараз, адже інші дузарські кораблі приєдналися до погоні. Але Асток, принц Дозару, добре побудував, коли побудував Турію. Жоден у флоті його батька не мав швидшого літака, жоден інший корабель не був так добре броньований або так добре озброєний. Один за одним переслідувачі відставали, і коли останній з них випав із зони досяжності позаду, Карторіс опустив Ністурію в горизонтальну площину і, потягнувши важіль до останньої позначки, вона пронеслася крізь розріджене повітря вмираючого Марса на схід до Птарту. Тринадцять з половиною тисяч гадів відділяли їх від Птарту. Важка – тридцяти годинна подорож для найшвидшого літака. А між Дузаром і Птартунь могла лежати половина флоту Дузару, адже в цьому напрямку знаходилося повідомлене місце Великої морської битви, яка, можливо, навіть зараз тривала. Якби Карторіс міг точно знати, де знаходяться великі флоти воюючих націй, він би без зволікань поспішив до них, адже в поверненні Тувії до її батька полягала найбільша надія на мир. Половину відстані вони подолали, не помітивши жодного військового корабля, а потім Каркомак звернув увагу Карторіса на віддалене судно, яке стояло на охряній рослинності великого мертвого морського дна, над яким мчала Турія. Навколо судна можна було побачити безліч фігур, що снували туди-сюди. За допомогою потужних окулярів Гелієць побачив, що це зелені воїни, і що вони неодноразово нападають на екіпаж повітряного корабля, який опинився на мілині. Національність останнього він не міг розібрати на такій великій відстані. Не було потреби змінювати курс Турії, щоб пролетіти прямо над місцем битви, але Карторіс опустив свій корабель на кілька сотень футів, щоб мати кращий і ближчий огляд. Якщо корабель належав до дружньої держави, він не міг не зупинитися і не направити свої гармати на її ворогів. Хоча з дорогоцінним вантажем, який він перевозив, він навряд чи вважав виправданим висаджуватися, оскільки міг запропонувати лише два мечі для підкріплення. Цього було замало, щоб наражати на небезпеку принцесу Птарту. Коли вони наблизилися до ураженого корабля, то побачили, що це лише питання кількох хвилин, перш ніж зелена орда перевалить через броньовані бруствари, щоб втамувати лють своєї кровожерливості на захисника. Було б марно спускатися, сказав карторіст у Вії. Корабель може навіть бути з дузару, на ньому немає жодних розпізнавальних знаків. Все, що ми можемо зробити, це стріляти по ординцях. І, говорячи це, він підійшов до однієї з гармат і відхилив її дуло в бік «зелених воїнів» біля корабля. Після першого пострілу з Турії ті, хто знаходився на судні внизу, очевидно, вперше її помітили. Негайно з носа військового корабля на землі злетів прапор. Тувія з Птарту швидко перевела подих, поглянувши на Карторіса. Прапор належав Кулану Тіту, Джедаку Каолу, чоловікові, з яким принцесу Птарту було заручено. Як легко Гелієць міг відступити, залишивши свого суперника, на долю якої неможливо було довго уникнути. Ніхто не міг звинуватити його в боягустві чи зраді, оскільки Кулан Тіт був у зброї проти Геліуму. І крім того, на Турії було недостатньо мечів, щоб навіть тимчасово відтягнути результат, який вже був вирішений у свідомості спостерігачів. Що зробить Карторіс, принц Геліуму? Ледь прапор розвіявся на легкому вітерці, як ніс Турії різко опустився до землі. «Ти можеш нею керувати?» – запитав Карторіс у Тувії. Дівчина кивнула. «Я спробую забрати вцілілих на борт», – продовжив він. «Потрібні будемо і я, і Каркомак, щоб обслуговувати гармати, поки каольці готуються до абордажу. Тримай ніс опущеним проти рушничного вогню. У передній броні він витримає краще, і в той же час гвинти будуть захищені». Він поспішив до каюти, а Тувія взяла керування на себе. Мить-опісля скіля Турії впало абордажне спорядження, і з десятка точок з кожного боку тягнулися вниз міцні вузлуваті шкіряні троси. Одночасно з носа судна пролунав сигнал «Готуйтеся до абордажу!» З палуби каольського військового корабля пролунав вигук. Карторіс, який до цього часу повернувся з каюти, сумно посміхнувся. Він збирався вирвати з пащі смерті людину, яка стояла між ним і жінкою, яку він кохав. «Займи гармату на лівому борту, каркомак», – покликав він до стрільця, а сам став до гармати на правому борту. Вони відчували різкий струс від вибухів снарядів «зелених воїнів» об борти стійкої Турії. Це була марна надія в кращому випадку. У будь-який момент огидні променеві танки могли бути пробиті. Люди на Каоліанському кораблі билися з новою надією. У носовій частині стояв кулан Тіт, хоробра постать, яка билася поруч зі своїми хоробрими воїнами, відбиваючи лютих зелених людей. Турія опустилася низько над іншим кораблем. Кауліанці шикувалися під керівництвом своїх офіцерів, готуючись до абордажу. І тут раптом лютий залп з рушниць зелених воїнів вивернув град смерті та руйнування в бік хороброго літака. Мов поранений птах, вона раптово пірнула в напрямку Марса, п'яно хитаючись. Тувія повернула ніс вгору, намагаючись відвернути неминучу трагедію. Але їй вдалося лише зменшити силу удару літака, коли він вдарився об землю поруч із кауліанським кораблем. Коли зелені люди побачили лише двох воїнів і жінку на палубі Турії, з їхніх лав вирвався дикий крик тріумфу, а з вуст кауліанців вирвався стогін у відповідь. Колишні тепер звернули свою увагу на новоприбулого, бо побачили, що захисників можна швидко здолати, і що з її палуби вони зможуть командувати палубою краще укомплектованого корабля. Коли вони кинулися в атаку, з мостика власного корабля пролунав попереджувальний крик – кулана тіта. Із ним усвідомлення доблесті вчинку, який поставив менше судно в таке скрутне становище. «Хто це?» – вигукнув він. «Хто пропонує своє життя на службі кулана тіта?» Ніколи ще не було здійснено благороднішого подвигу самопожертви на Барсумі. Зелена Орда видиралася на борт Турії, коли з носа вирвався пристрій Карторіса принца Гелію у відповідь на запит Джедака Каола. Ніхто на меншому летючому апараті не мав можливості помітити ефект цієї заяви на каоліанців, адже їхня увага була тепер повільно прикута до того, що відбувалося на їхній власній палубі. Каркомак стояв за гарматою, якою керував, широко розплющеними очима, дивлячись на насуваючихся огидних зелених воїнів. Карторіс, побачивши його таким, відчув укол жалю, що, зрештою, ця людина, яку він вважав такою доблесною, виявилася в годину потреби такою ж безхребетною, як Джав Читаріо. «Каркомак, чоловік!» – вигукнув він. «Візьми себе в руки! Згадай дні слави мореплавців Лотару! Бийся! Бийся, чоловіче! Бийся, як ніколи раніше! Все, що нам залишається – це померти в бою!» Каркомак повернувся до Гелійця. На його губах застигла похмура посмішка. «Чому ми повинні битися?» – запитав він. «Проти такої жахливої переваги! Є інший шлях! Кращий шлях! Дивись!» Він вказав на прохід, що вів під палубу. Зелені люди, жменька з них, вже досягли палубу Турії, коли Карторі скинув погляд у напрямку вказаному лотарійцям. Побачене змусило його серце радісно і з полегшенням закалатати. Тувію з Птарту ще можна влятувати, бо з-під палуби виливався потік гігантських лучників, похмурих і жахливих. Не лучників Таріо чи Джава, а лучників одвара лучників, диких воїнів, спраглих до бою. Зелені воїни на мить зупинилися в здивуванні та розгубленості, але лише на мить. Потім з жахливими бойовими криками вони кинулися вперед на зустріч цим дивним новим ворогам. Залп стріл зупинив їх на місці. мить, єдиними зеленими воїнами на палубі Турії були мертві воїни, а лучники Каракомака перестрибували через борти корабля, щоб атакувати ординців на землі. Утан за утаном вибергалися з нутрощів Турії, щоб накинутися на нещасних зелених людей». Тіт і його каолійці стояли з широко розплющеними очима, онімілі від подиву, коли побачили тисячі цих дивних лютих воїнів, які виходять з люка маленького судна, яке не могло б зручно вмістити більше п'ятдесяти. Зрештою, зелені люди більше не могли витримувати натиску. Спочатку повільно вони відступали через охресту рівнину. Лучники переслідували їх». Харкомак, стоячи на палубі Турії, тремтів від збудження. На все горло він вигукнув дикий бойовий клич свого забутого часу. Він заохочував і віддавав накази своїм воюючим утанам, а потім, коли вони віддалялися все далі й далі від Турії, він більше не міг опиратися при наді битви. Стрибнувши через борт корабля на землю, він приєднався до останніх своїх лучників, які мчали по дну Мертвого моря в погоні за зеленими ордами, що тікали. За низьким виступом колишнього острова зелені люди зникали на заході. Слідом за ними мчали швидкі лучники з минулого, а серед них Карторіс і Тувія бачили могутню постать Кара Комака, який розмахував над головою торквазійським коротким мечем, яким був озброєний, і підганяв своїх істот за відступаючим ворогом. Коли останні з них зникли за виступом, Карторіс повернувся до Турії з Птарту. «Вони навчили мене уроку, ці лучники лотару, що зникають», – сказав він. «Коли вони виконали своє призначення, вони не залишаються, щоб бентежити своїх господарів своєю присутністю. Кулантіт і його воїни тут, щоб захистити тебе. Мої дії були доказом моєї чесності намірів. Прощавай!» І він став на коліна біля її ніг, підносячи шматок її збруї до своїх вуст». Дівчина простягнула руку і поклала її на густе чорне волосся схиленої перед нею голови. Тихо вона запитала. «Куди ти йдеш, Карторісе?» «З лучником Каркомаком», – відповів він. «Там буде бійка і забуття». Дівчина закрила очі руками, ніби відштовхуючи від себе якусь могутню спокусу. «Хай мої предки змилуються наді мною», – вигукнула вона. «Якщо я скажу те, чого не маю права казати, але я не можу бачити, як ти викидаєш своє життя на вітер Карторісе, принце Геліуму. Залишайся, мій вождь, залишайся, я люблю тебе». Кашель позаду змусив обох обернутися, і там вони побачили, що стоїть за два кроки від них Кулантіт – джедак Каолу. Довгу мить ніхто не говорив. Потім Кулантіт прочистив горло. «Я не міг не почути все, що відбулося», – сказав він. «Я не дурень, щоб бути сліпим до любові, яка існує між вами. І я не сліпий до високої честі, яка змусила тебе, Карторісе, ризикувати своїм життям і її життям, щоб врятувати моє, хоча ти думав, що цей самий вчинок позбавить тебе шансу залишити її для себе». Я також не можу не оцінити чесноту, яка утримувала твої уста від слів кохання до цієї геліумки, тувії, бо я знаю, що щойно почув перше освідчення твоєї прастрасті до нього. Я не засуджую тебе. Швидше я засудив би тебе, якби ти вступила в шлюб без любові зі мною. Поверни собі свою свободу, товія сптарта, вигукнув він, і подаруй її туди, де твоє серце вже закуте в ланцюги. І коли золоті нашийники будуть застебнуті на ваших шиях, ви побачите, що меч кулана Тіта буде першим піднятий на знак вічної дружби для нової принцеси Геліуму та її королівського чоловіка.